Sehli i bën Seadi radiallahu anhu ka thënë. Kur është shpalur këja jetë dhe hani e pini derisa të dalohet peri i bardh nga peri i zi në agim, personi i cili dëshiron të të agjeronte e lithën në këmpën e ti peri në zi dhe të bardhin e pastaj hante dhe pinte derisa me shikim të thjesht i dalon të ata. Pra, se cili është peri i bardh dhe cili është peri i zi. Pas kësaj, Allahu shpalli. Ashtu që nga agimi. Kështu, E kanë ditur se me këtë nën kuptohen nata dhe dita. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com.